Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del de disc on deixem que els protagonistes ens parlin de les seves cançons que ens les presentin, que ens comentin coses sobre els seus temes I avui recordem una cançó del 2024 a càrrec de la cantant de Valls coneguda com a Maria Jacobs o com a Jacobs i tan sols doncs ella ens va portar una cançó ben fresca per uh, escoltar en qualsevol moment Es deia Quin Estiuet i així ens la recorda Hola a tots, hola Rafael i tots els oients de Ràdio Palafrugell. Soc la Maria Jacobs i em fa moltíssima il·lusió poder explicar-vos una miqueta d'on ve, d'on prové la cançó Quin Estiuet. És un tema que he tret recentment i, i em fa molta, molta gràcia poder-vos també explicar una mica més enllà de del que podeu escoltar. Uh, realment, Quin Estiuet ve de les ganes, òbviament, de que sigui estiu, i de, una mica en experiència pròpia no? d'haver trobat una persona especial durant l'estiu que no t'ho esperes, esperes, que sigui algo més passatger i acaba sent uh, l'amor de la teva vida. Uh, és una cançó molt romàntica, uh, m'agradaria que fos una cançó que tothom s'hi pot sentir identificat, que tothom pot relacionar-se, ja que a l'estiu no, sempre hi ha les festes majors, hi ha aquestes, aquestes tradicions que, que ens apropen uns als altres. I és una cançó una mica uh, canyera en el sentit electrònic, ja que volíem també seguir una mica l'estètica i la sonoritat de Bombolla, que és el tema que vaig treure al febrer. I, I seguint una mica per aquí, també hem reversionat, o sigui, no, no hem reversionat, però fem la versió del directe uh, en el show, bueno, en els concerts que, que, estem, que estem preparant per, per enguany I ens fa molta, molta il·lusió, ja que el següent és el dia 15 de juny, el No Callarem, i, i l'altre també és el juny, no es puc dir encara quan però, però són temes que, que en directe són molt potents, ens fan, ens fan molta, molta, molta il·lusió, poder-los apropar al públic que, que, que, que ve. I, I de veritat que espero que, que us agradi, ah, bueno, <laughs> dic us agradin en plural, però en especial Quin Estiuet, és una cançó també que, que en aquest temps que ja comença a fer caloreta, doncs entra prou bé, i, i també vull saber què n'opineu, m'agradaria saber si us agradat, si no, I, i res, una abraçada ben forta i espero venir algun dia per aquestes terres uh, tan boniques que teniu. Una abraçada, adeu! Deixem-me-l'hi a mitges Passant d'un bull pel cos Fora de control Incendiats I és que I marxaria i qui m'ha acabat quinze Un plaer recordar aquesta cançó des del 2024 amb la cantant de valls, la Maria Jacobs, excepcional artista de casa nostra, que ens ha portat molt bona música a través dels anys. Avui l'hem recordat amb ella, però aquí, al disc, continuem escoltant les cançons i els seus protagonistes. Adéu-siau.